Este adevărat că Marele Apostol propovăduia cu putere și necurmat pe Domnul Isus Hristos și mântuirea, paranteză, justificarea, prin credință, nu prin faptele legii, spunând că tăierea împrejur nu e o condiție a mântuirii. Vezi Galaten 2 cu 16 și 21, 3 cu 11, 5 cu 6. Hristos și Harul adus de el era ținta propovăduirii Apostolului Pavel,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 Grație memoriei, omul creează tradiția, sinteza originală a faptelor, a persoanelor și a comportării umane. Încheia citatul, România Liberă 4 iulie 1992, Cultura și credința. Dar cine are încredere în memoria omului? Numai ceea ce este scris merită crezare. Noul Testament este învățătura Domnului Isus Hristos scrisă de Sfinții Apostoli, este cuvântul lui Dumnezeu din nou legământ, așa cum era cuvântul scris al lui Dumnezeu în vechiul legământ. Duhul Sfânt, cu privire la cuvântul scris din Noul Testament, spune Să învățați să nu treceți peste ce este scris. 1 Corinteni 4,6 În privința aceasta, Mitropolitul Varlam, paranteza în perioada anilor 1640-1645, Trăind în timpul domniei lui Vasile Lupu Susținând învățătura ortodoxă cu privire la mântuire Împotriva învățăturii calviniste scrie 1. Sfânta Scriptură nu este singurul izvor al revelației divine 2. Credința singură nu este suficientă pentru mântuire În acest scop fiind necesare și faptele bune 3. Predestinația omului spre mântuire sau spre o sândă nu depinde numai de voința absolută a lui Dumnezeu, ci și de faptele omului pe care Dumnezeu le cunoaște chiar mai înainte de a le face omul. 4. Împăcarea omului cu Dumnezeu nu se face numai prin credință, ci sunt necesare și faptele bune din partea omului. Încheia citatul în drumatorul bisericesc Alba Iulia, 1985. După concepția ortodoxă, împărăția lui Dumnezeu trebuie meritată. Paranteză: Diacon profesor Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, 1980. Deci, numai cei care au făcut fapte bune merită această împărăție. Tot Emilian Vasilescu mai scrie. După concepția ortodoxă, natura omului n-a fost după căderea în păcat atât de distrusă cum cred protestanții, încât omul să nu mai poată avea niciun rol activ în actul mântuirii. Păcatul a rănit natura omenească, a slăbit-o în așa fel încât omul nu poate să-și făurească mântuirea numai prin propriile sale puteri, dar are totuși merite în actul mântuirii, prin acceptarea colaborării cu Harul Divin, și prin faptele sale bune încheia citatul Istoria religiilor, 1980 Puterea tradiției și a datinei, paranteză obiceiului, este o mare piedică în calea adevărului evanghelic Să știm bine lucrul acesta Întoarcerea la Domnul Isus înseamnă ruperea cu trecutul, paranteză moștenirea deșartă de la părinți, vezi 1 Petru 1 cu 18 Și începerea unei vieți noi Tradiția datinile și obiceiurile din trecut, chiar dacă ni se par bune, sunt vrășmașe lucrării lui Dumnezeu și a căii adevărului Său, adevărului Său din cuvântul scris în Noul Legământ. Tot ce nu este scris în Noul Testament și se impune omului ca să creadă, este tradiție și datină. numai cuvântul scris al Noului Legământ, paranteză învățătura apostolilor poartă în sine sămânța vieții veșnice, 1 Petru 1 cu 23, tradiția și datinile n-au nicio valoare și putere mântuitoare. Zice un proverb persan, la ce folosește și ce preț are scoica dacă n-are înăuntru perla? Citat. Noul Testament este un document istoric scris sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cartea de temelie a Bisericii lui Hristos,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 Sfinții părinți merg atât de departe din acest punct de vedere, încât nu admit formulări dogmatice decât ale învățăturilor strict biblice, ei înșiși socotinse exclusiv tâlguitori ai Sfintelor Scripturi. Încheia citatul, Ortodoxia 1967, Scriptură, Tradiție și Tradiții, Tradiție cu tămare. ca să nu ne încurcăm în cuvinte să mai stăruim puțin asupra termenului tradiție.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 Ei apostoli au învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, așa cum li-l comunica Duhul Sfânt. Aceasta s-a numit învățătura, paranteză, predania apostolilor. Dar cine poate să-i spună la această predanie tradiție? Cum să avem îndrăsneala să numim adevărul cuvântul cuvântului Hristos tradiție? Ceea ce Duhul Sfânt ne-a lăsat scris este în tocmai cu ceea ce nu a fost scris. Nu sunt două adevăruri pentru o problemă, ci numai unul. Tradiția este amestecul omului în lucrarea lui Dumnezeu, este stricarea cuvântului lui Dumnezeu. 2 Corinteni 2,17 Învățătura apostolilor, paranteză, paradosis, predania, este cuvântul lui Dumnezeu, paranteză, care a fost scris apoi, este adevărul mântuitor și veșnic. Belarmen, un teolog catolic, spunea Tradiția este nu numai un complement al Scripturii, ci și o depășire a ei prin întinderea și autoritatea ei. Încheia citatul Ortodoxia 163 Deci se vede limpede că cel care se abate numai puțin de la calea cea una singura adevărului Sfintei Scripturi nu se mai oprește, ci se tot distanțează la infinit. Catolicii dau întâietate tradiției față de Scriptură s a mers așa de departe încât Papa Pius al ix a spus cuvintele Eu sunt tradiția (paranteză Ortodoxia decembrie 1963 după teologul Congar Iată ce spun unii teologi scriitori bisericești și alte categorii de gânditori în legătură cu tradiția comparativ cu Sfânta Scriptură Cuvântului Dumnezeu Se face mult caz de Sfântul Irineu anul de ce da 202, ca fiind cel din tâi scriitor creștin care apără tradiția, punând o pe picior de egalitate cu Sfânta Scriptură? Nimeni însă nu știe ce înțelegea el prin tradiție. Viorel Ioniță, un teolog din zilele noastre, zice: Sfântul Irineu înțelegea prin paradosis, predanie, nu forma scrisă, ci acea formă interioară creată de Duhul Sfânt. Comunicată tuturor generațiilor de credincioși, din orice loc și timp, prin succesiunea apostolică. Încheia citatul Studii Teologice, 1971 Dar cine și temează credința pe o dispoziție interioară a cuiva, chiar apostola lui Hristos fiind? Ne gândim la Petru și la dispozițiile lui interioare. Omul, oricine ar fi el, este schimbător. Numai Domnul Iisus este același. Ieri, astăzi și în veci Evrei 13 Ce deosebire de dispoziții interioare Aveau Petru, Pavel, Iacov Nu putem pune pe seama Duhului Sfânt părerile lui Iacov Sau clătinările lui Petru Galaten 2, la 14 Față de descoperirile Date lui Pavel de Dumnezeu Sfântul Irineu scrie foarte frumos Clar și limpede despre tradiție În cartea sa Contra ereziilor paranteza adversus hereses toți acei care vor să vadă adevărul pot să privească în orice biserică predania, paranteză învățătura apostolilor arătându-se în toată lumea dacă apostolii ar fi cunoscut taine ascunse pe care ei le ar fi descoperit celor desăvârșiți, separat și pe ascuns de ceilalți le ar fi transmis cu siguranță celor a cărora le-au încredințat bisericile Izvorul și norma de credință sunt redate de predania învățăturii continuă în biserici venind de la Sfinții Apostoli. Biserica a primit predica, paranteză, propovăduirea și credința apostolilor pe care le păzește cu grijă. Ea se întinde în toată lumea în care se lășluiește ca într-o singură casă. Ea se încrede în apostoli, predică, învață și transmite credința în deplin acord ca și cum ar avea un singur suflet, aceeași inimă și o singură gură fiind una și aceeași credință, nici cel ce va putea spune mult despre ea n Mării, va mări, nici cel ce va vorbi puțin n va micșora încheia citat preot profesor dr. Ion Bria Sfântul Irineu vorbește despre tradiție cu tămare ca hipotesis ipoteză a scripturilor, paranteză dicționar de teologie ortodoxă București 1981 Preot profesor dr. Ion Bria La încheierea perioadei clasice a patristicii cu Sfântul Ioan Damaschin marile doctrine ale ortodoxiei erau stabilite într-un întreg care poartă numele de tradiție cu tămare paranteză ortodoxia 1988 Arhimandritul Scriban citând pe Teodor Popescu notează Pretutinden este lipsă de viață o astfel de biserică devine o anexă politică, iar de viață religioasă nu mai poate fi vorba. I-aduce o existență egală cu moartea. Aceasta a fost biserica bizantină, lăcaș decorativ din care spiritul se stinge. Moștenirea aceasta au căpătat toate bisericile ortodoxe, toate au caracterile sterilității, cu un viciu din naștere. Încheia citatul, paranteză, Teodor Popescu, am trăit atâtea minuni. Arhimandritul Scriban continuă Biserica așa cum la noi practică poruncele lui Hristos, biserica plină de speculanți și de șarlatani, de bețivi, de viciosi și de senzuali, aceasta nu e biserica lui Hristos, ci pur și simplu negația creștinismului. Încheia citatul. Preotul Dumitru Nanu, citând tot pe Teodor Popescu, notează și el Tradiția închinării la sfinți nu este decât un strigoi al politeismului, un avatar, o meteahnă organică, paranteză, când n-a fost un calcul de beneficiu preoțesc, de care omul n-a putut scăpa cu una, cu două, mai ales că biserica necredincioasă marilor ei apostoli l-a educat în acest sens, încheia citatul. Paranteză, Teodor Popescu am trăit atâtea minuni. Teodor Popescu Creștinătatea a trecut de mult peste ce este scris, n-a mai ținut seama de scriptură. Ea a pus alături de scriptură tradiția, a amestecat lucrurile și a ieșit ce vedem. Și cine ajunge la încredințarea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se țină ori de Biblie, ori de tradiție. Dacă se ține de tradiție, rămâne cum a fost. Dacă se ține numai de Biblie, găsește pe Domnul Isus. Încheia citatul din Am trăit atâtea minuni. Luther, marele reformator, a spus Tot ce nu e în scriptură e pur și simplu un adaos de la al lui Satan Încheia citat ortodoxia 1963 după Holstein Pompiliu Constantinescu, critic și istoric literar Teologia și creștinismul, practic, sunt două noțiuni nu deosebite, ci chiar contradictorii Paranteză Borgia, Iezuiție, Inchiziția Creștinismul e prea moral, viu, se adresează sentimentului, paranteză, inimii, nu minții reci. Căutați creștini în afară de biserică. Crist tot acolo i-a găsit. Biserica nu e decât o rațiune politică națională, nu o forță morală vie în masele populare. Încheia citatul, Caleidoscop, editura Cartea Românească București, 1974. Richard von Brandt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 Romulus Vulcanescu Creștinismul primitiv, paranteză pe teritoriul României de azi, s-a grefat peste credințe și tradiții mitice, dacice și dacoromane, care nu contraveneau în esența și în forma lor rituală doctrinei creștine. În secolul al II-lea după Hristos, în mai toate provinciile romane, paranteză dintre care unele inaccesibile pentru romani ca Britania, Galia, și cele ale sarmaților, dacilor, germanilor, sciților, stăpânește numele lui, Hristos, care a venit. În istoria României, începuturile creștinismului primitiv sunt consumate în Dacia Pontică la începutul secolului al IV-lea era noastră. Creștinismul introdus în secolul IV-lea la daco-romani era de factură populară, propagat nu de misionari oficiali, ci din om în om, prin contact direct cu populația creștină din imperiu. Nu avea o organizație ecleziastică superioară. Se reducea la însușirea elementelor de bază ale noii credințe și la practica simplă a cultului. În Dacia, ca peste tot, creștinismul s-a altoit la daco-romani pe credințe mai vechi, păstrate mai departe. În această situație s-au menținut în Dacia din recuzita vechi mitologia a daco-romanilor credințe datin și tradiții, bradul funerar, stâlpii sacri, riturile de mormântare, pomenirile, sărbătorile romanizate, rosaliile, floraliile, etc. Încheia citatul, mitologia română, București, 1985. Despre predicarea evangheliei în sciția minor, paranteză Dobrogea, de Sfântul Apostol Andrei, Vezi revista Viața Creștină 1993 Cluj Nu sunt documente care să susțină istoric această propovăduire Se spune că Sfântul Apostol Andrei a predicat Evanghelia prin părțile noastre și anume prin Dobrogea Nu se poate deduce de aici că El este Cel care ne-a creștinat pe noi românii pentru că activitatea sa misionară s-a desfășurat cam cu 50 de ani înainte de prefacerea Daciei în provincia romană de către împăratul Traian. Ceea ce îi datorăm noi este că el a adus cuvântul Evangheliei pe miliaguri ce astăzi fac parte din țara noastră. Cărțile vechi spun că printre daci erau creștini chiar înainte de venirea romanilor. Acest creștinism n-a putut fi predicat de altcineva decât de apostolul Andrei, dar creștinismul a fost și mai mult introdus în Dacia prin venirea coloniștilor romani care erau aproape toți creștini. Dovada despre aceasta este o piatră de mormânt găsită la Cluj-Napoca ce datează dinainte de anul 270 și pe care se află o monogramă creștină formată dintr-o cruce și patru inițiale S, T, T și L. Aceste litere sunt prescurtarea expresiei creștine SIT, TIBI, Terra LEVIS Paranteză, să-ți fie țărâna ușoară. O altă dovadă este mulțimea cuvintelor românești în legătură cu religia noastră și care sunt de origine latină. Biserică, duminică, altar, păgân, Dumnezeu, sfânt, înger, creștin, cruce, mormânt, botez, rusalii, drac, popă, rugăciune, etc. Vulcănescu, începând din secolul al 7 lea sub influența culturii și civilizației bizantine, exercitate constant, se cristalizează paralel cu structura religiei creștine și o mitologie creștină care reduplică mitologia dacoromană pe plan popular. Încheia citatul din mitologia română. Tertulian zice, unele erezii cutează să se răsădească singure în epoca apostolică pentru ca să pară astfel lăsate chiar de apostoli, fiindcă ar fi existat chiar sub apostoli, încheia citatul, paranteză contra ereticilor, apologesc de limba latină. Din secolul al IV-lea înainte, situația se schimbă. Nu mai trăiau cei ce cunoscuseră pe sfinții apostoli direct sau prin ucenicii lor. Un curent reprezentat de unii părinți de seamă face din tradiție un al doilea izvor, independent de Sfânta Scriptură, paranteză Ortodoxia, decembrie 1963. De la această dată și interpretările biblice ale primelor trei viacuri au fost socotite tradiție cu tămare, la care s-a tot adăugat până în ziua de azi. Pe măsură ce trecea timpul, tradiția care vrea să rămână tălcuirea Scripturii câștigă o consistență literară proprie. În această dezvoltare se poate amesteca și omenescul. Încheia citată Ortodoxia, decembrie 63. Dacă s-a ajuns la această recunoaștere, atunci care este criteriul obiectiv al adevărului? Unul singur. Scriptura scrisă de Sfinții Apostoli. Înapoi la Sfânta Scriptură. Sfinții Părinți proclamă și ei suficiența Scripturii. Încheia citată Ortodoxia, decembrie 63. A se avea în vedere și cartea Constituțiile Apostolice și această carte se pune sub semnul întrebării. Liviu Stan scrie despre Constituțiile Apostolice, că ar fi apărut cam prin secolul al III-lea sau al IV-lea, paranteză, Mirenii în Biserică, Sibiu 1939. Liviu Stan mai consemnează în Mirenii în Biserică. Canonele apostolilor, scriere veche creștină, care conține 85 de canoane, paranteză, catolicii recunosc numai 50, care a apărut la începutul secolului al IV-lea. Didascalia, scriere veche creștină atribuită apostolilor, apărută în viacul al III-lea. Octateucos, testamentul Domnului în ghilimele, scriere veche creștină în 8 cărți, apărută prin secolul al III-lea. Preot Ioan Roșescu scrie, așa numitele așezăminte sau Constituțiile Apostolice nu au fost acceptate, paranteză de sinodul 4.691, deoarece cuprind multe idei neortodoxe încheia citatul Studii Teologice 1983, Principii și dispoziții ale sinodului Chinisext. În evul mediu, ortodoxia la români s-a împletit cu vechi tradiții, obiceiuri, cu trăiri extra-religioase, devenind un mod de manifestare a distincției personalității etnice, o anumită formă mentis, forma mentis, denumită legea românească în ghilimele. Paranteză, Telegraful Român, 1989 Tertulian Dacă Domnul Iisus Hristos a trimis pe apostoli să propovăduiască,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 încheia citatul, paranteză contra ereticilor 21 părinți și scritori bisericești, apologesc de limbă latină București 1981 Teologii ortodoxi de astăzi zic primirea de către Biserica Sfintei Tradiții cu S și Tâta Mare se încheie deodată cu procesul inspirației divine la moartea ultimului apostol, paranteză foarte corect până aici dar prezentarea și fixarea sfintei tradiții se face în cursul primelor opt veacuri ale istoriei creștinătății. Încheia citatul, paranteză, Mitropolia Ardealului 1962, preot profesor Isidor Todoran, Sfânta tradiție și tradiția bisericească. Sfânta tradiție ne este bine cunoscută din hotărârile sinoadelor ecumenice, din scrierile Sfinților Părinți și din cărțile liturgice, paranteză cărți de sfântă slujbă În genere din viața unitară a vechii biserici sobornicești Sfânta tradiție ne apare ca fiind însăși Evanghelia, adică vestea cea bună a Fiului Lui Dumnezeu întrupat Despre mântuire Ea este Evanghelia propovăduită de biserică de la Sfinții Apostoli până azi și până la sfârșit Sfânta tradiție este aceea pe care o declară ca atare biserica. Sfânta tradiție are aceeași valoare pentru credință ca Sfânta Scriptură. Încheia citatul, paranteză, îndrumătorul bisericesc Cluj, 1981. Pe ce se întemeiază această hotărâre? A spus așa ceva Domnul Isus? A vorbit el printr-un proroc vreunui sinod... Oare nu este o abatere flagrantă de la învățătura apostolilor? Ne bazăm pe tradiție, dar să știm cum să o citim azi. Tradiția este conștiința comună a bisericilor. citat-o. paranteză, dintr-un interviu cu un călugăr în suplimentul Alfa și Omega al ziarului cotidianul 1903. Mitropolitul Antonie Plămădeală Ortodoxia s-a controlat și s-a impus prin sinode.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 Sora documentelor din care au făcut izvor de credință, de valoare Și cu autoritate egală cu a documentelor scrise Și așa au construit acel cod de învățături care se va numi Dogmatica și care va fi peste veacuri și pentru eternitate Constituția precisă, obligatorie și aspră a ortodoxiei Singură cu certitudine mântuitoare Încheia citatul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 Să fie toate cât mai apropiate de firesc, încheia citatul, paranteză, fără comentariu, paranteză, telegraful român, Sibiu 1984, ortodoxie și ecumenism. Sfințind bucuriile vieții care sunt compatibile cu demnitatea omului și idealul desăvârșirii, creștinul recunoaște distracțiile și le îndreptățește ca fiind mijloace de destindere și reconfortare.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 Încheia citatul, paranteză, Teologia Morală Ortodoxă, volumul 2 București, 1980. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Cuvântul scris al lui Dumnezeu spune cu glas de fulger: Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, sublinia tot. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 1 Ioan 2, 15 și 16 Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. 1 Petru 1 cu 16 De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. 2 Corinteni 6 cu 17 Sergiu Bulgakov, vorbind despre tradiție, spunea Epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană, încheia citat -o Ortodoxia Sibiu, 1933. Sergiu Bulgakov Tot ceea ce păstrează memoria via bisericii formează tradiția. Monumentele bisericești sunt înainte de toate literatura bisericească, operele părinților apostolici, ale părinților bisericii, ale teologilor. Pe urmă vin textele liturgice, arhitectura, iconografia, tradiția orală. Încheia citatul, Ortodoxia 1933, Sibiu. Sergiu Bulgakov. Sfânta Scriptură depinde de tradiția bisericească, face parte din tradiție. Încheia citatul, Ortodoxia 1933, cum ar putea fi așa dacă scriptura este cuvântul lui Dumnezeu? La început a fost cuvântul Ioan 1.1. Cu Mai departe, același autor spune, Biserica, ea, este cea care ne-a dat Biblia cu ajutorul tradiției, încheia citatul ortodoxia o 1933. Dumnezeu însă spune că biserica s-a născut din sămânța cuvântului său, 1 Petru 1 cu 23, Iacov 1 cu 18 și este sfințită și curățită prin cuvânt, Efeseni 5 cu 26. Sergiu Bulgacov. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru tradiție o instanță de control negativ. Scriptura este o sămânță, tradiția este un seceriș. Încheia citat Ortodoxia 1933 Sibiu. Sergiu Bulgacov se contrazice pe sine când zice Cuvântul lui Dumnezeu este deasupra tuturor celorlalte izvoare de credință, în special deasupra întregii tradiții sub toate formele ei. Tradiția se adaptează la diferite epoci, la trebuințele lor, Sfânta Scriptură însă este glasul lui Dumnezeu adresat omului, ea are valoare absolută, ea este revelația eternă a divinității, subliniată eternă. Din acest punct de vedere, trebuie să se spună că Sfânta Scriptură și tradiția sunt inegale, subliniat inegale, în ce privește valoarea lor. Primul loc îi se covine cuvântului lui Dumnezeu. Criteriul de verificare al Scripturii nu este tradiția, ci din potrivă, tradiția se verifică cu Scriptura, încheia citatul Ortodoxia 1933 Sibiu. Tradiția bisericească se referă direct sau indirect la adevărul apostolic, fiind întotdeauna de acord cu învățătura Sfintei Scripturi. Încheia citatul, paranteză studii teologice, 1972, Descoperirea dumnezească. Sfânta tradiție este și ea izvor și mod de exprimare a descoperirii dumnezești ca și Sfânta Scriptură. Pentru că, și în măsura în care elementele care formează Sfânta Tradiție nu au pierdut nimic din caracteristicile apostolicității, în ghilimele lor, ele sunt considerate, sunt crezute în Biserică, în celălalt izvor împreună cu Sfânta Scriptură. Tocmai această tradiție o are în vedere Sfântul Atanasie cel Mare când spune că există o tradiție și învățătură de credință dintr-un început a bisericii ecumenice, pe care Domnul a dat-o apostolii, au primit-o și părinții au păstrat-o. Încheia citatul, scrisoare către Serapion. Sensul vechi al cuvântului tradiție este foarte bine redat de Sfântul Atanasie cel Mare, atunci când se referă la predania, paranteză învățătura, și credința pe care de la începuturile bisericii a dat-o Domnul, au vestit-o apostolii și au păstrat-o părinții. Încheia citatul epistola către Serapion. Arhid profesor dr. Voicu Tradiția bisericii patristice s-a format în primul rând din interpretarea Sfintei Scripturi, fiind un răspuns al bisericii la cuvântului Dumnezeu. Paranteză, Mitropolia lui 1985, concepția patristică despre tradiția biblică. Profesor Chitescu Scriptura cuprinde tot adevărul mântuitor, paranteză titul 1 cu 1, Sfinții Părinți o tâlcuiesc aplicând-o vi la viață, tradiția e relativă. Tradiția nu poate fi numită Cuvântului Dumnezeu, numai Sfintele Scripturi sunt denumite Cuvântului Dumnezeu. Încheia citatul, Ortodoxia, Decembrie 63, Scriptură, Tradiție și Tradiții. Profesor Chitescu mai scrie cele ce urmează. Sunt tradiții și tradiții. Noi avem în vedere pe cele de origine dumnezeiască și apostolică. Acestea se bucură în Biserica Ortodoxă în principiu de același respect ca și cuvântul scris. Adevărata tradiție nu poate contrazice Sfânta Scriptură, dar nu există adevărată tradiție apostolică care să nu-și aibă germenele în Sfânta Scriptură. a citat Ortodoxia, decembrie 63. Profesor Chitescu Niciun document al tradiției nu este egal cu scriptura primită prin inspirație și pusă deasupra celorlalte părți ale tradiției prin întocmirea canonului de către biserică. Încheia citatul Ortodoxia, 1963, Scriptură, Tradiție și Tradiții. Profesor Chitescu, tertulian în cartea despre proscrierea ereticilor scrie... Este limpede că orice învățătură care este în armonie cu aceea bisericilor mame și izvoarele credinței trebuie socotită ca adevărată, întrucât ea cuprinde mod vădit ceea ce bisericile au primit de la apostoli, apostolii de la Hristos, Hristos de la Dumnezeu. Suntem în comuniune cu bisericile apostolice pentru că învățătura noastră nu se deosebește într-un nimic de-a lor. Aceasta e dovada adevărului, încheia citatul, Paranteză Ortodoxia 963 Scriptură, tradiție și tradiții Profesor Chicescu Tradiția apostolică nedezvoltată în principiu caracterizează protestantismul și cultele neoprotestante Tradiția apostolică amplificată și transformată cu tradiții bisericești caracterizează romano-catolicismul Tradiția apostolică dezvoltată Păstrând germenul inițial caracterizează ortodoxia, încheia citat, ortodoxia a 63, scriptură, tradiție și tradiții. Criteriul pentru judecarea sfintei tradiții este acordul ei deplin cu sfintele scripturi, subliniat de plin, încheia citat, ortodoxia a 63. Afară de tradiția adevărată care se armonizează perfect cu Sfânta Scriptură, erau încă din primele veacuri creștine multe alte tradiții abătute de la adevărul Scripturii împotriva cărora luptau Sfinții Părinți, ca tulian, Irineu și alții. Ortodoxia, 1963 Profesor Chitescu Biserica Ortodoxă nu este de aceeași părere cu adăugirile Bisericii Catolice, paranteză, după cum nici Biserica Catolică nu este de aceeași părere cu cele adăugate de Biserica Ortodoxă. Noile formulări dogmatice romano-catolice, culminând cu cele de un veac încoace, paranteză, nepătata zămislirea Maicii Domnului, înălțarea la cer cu trupul a Maicii Domnului și infailibilitatea papei, nu îndeplinesc această condiție paranteză, adică nu se menține tradiția primară paranteză, ortodoxia 1963, scriptură, tradiție și tradiții. Adevărul nu se schimbă după timp, împrejurări sau oameni. Oamenii trebuie să se schimbe după adevăr, nu adevărul după oameni. Să mergem întotdeauna la a lucrurilor și vom înțelege limpede adevărul, încheia citatul, au văzut cu ochii lor de la început, Luca 1 cu 2. După învățătura și credința unor culte religioase de astăzi, întoarcerea omului la Dumnezeu și trăirea exactă a celor scrise în Noul Testament, paranteză cartea de temelie a Bisericii lui Hristos, înseamnă erezie. Din această stare de lucruri vedem cât de departe a târât diavolul pe om în marea arătăcirii și a vrășmășiei lui față de Dumnezeu, făcătorul său, și față de Domnul Isus Hristos, mântuitorul său. Cât de ascuns a lucrat și a luptat secole de arândul rândul marele vrășmaș Lucifer, tatăl minciunii, ca să dea adevărul drept minciună și minciuna drept adevăr.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 Încheia citatul, paranteză, contra lui Marcion Și mai spune Tertulian Numai acea învățătură trebuie primită care vine de la bisericile întemeiate de apostoli Și care se potrivește cu ce au crezut ele Adevărul în materie de credință se măsoară cu etalonul apostolicității Paranteză care este măsura standard Suntem în comuniune cu bisericile apostolice numai când Învățătura noastră nu se deosebește cu nimic de-a lor. Aceasta este dovada adevărului. Încheia citatul, paranteză, studii teologice, 167. Sfântul Irineu Adevărata cunoaștere este doctrina apostolilor și vechiul așezământ al bisericii pentru toată lumea, ne primind nici adăugare, nici suprimare. Încheia citatul, studii teologice, Contra Ereziilor 1967. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Proverbe 22 cu 28. Spune răspicat cartea lui Dumnezeu. Sunt unii care mută hotarele. Iov 24 cu 2. O tradiție fără adevăr, paranteza adevărul scripturii, e o eroare veche. Încheia citatul spune Sfântul Ciprian... E un hotar munta, mutat. Autoritatea supremă în biserică rămâne Sfânta Scriptură pentru Sfântul Ciprian. Ea inspiră și judecă actele în învățătura bisericii. Tradiția de pildă, de unde vine această tradiție? Are oare ea autoritatea Domnului și a Evangheliei? Vine ea de la apostoli și de la epistolele lor? Căci ceea ce trebuie făcut este scris. Încheia citatul răspunde Sfântul Ciprian, paranteza apologeți de limbă latină, 1981. Sfântul Chiril al Ierusalimului, învățătura despre tainicele lucrări ale lui Dumnezeu nu trebuie să se predea la întâmplare și fără dovezi din dumnezeieștile scripturi și nici nu trebuie să fie învățișată din presupuneri și prin cuvinte căutate.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 Ortodoxia, 1963, cateheză 4. Sfântul Ioan Damaschin, să nu depășim hotarele veșnice pe care le-au pus părinții noștri, ci să ținem predaniile așa cum le-am primit. Încheia citatul, dogmatica, tradusă de preot Feciorul, editura Institutului Biblic de misiunea al Bisericii Ortodoxe Române Bucurește București, 1943. Noi înțelegem prin părinții noștri în pe apostolii Domnului Isus, care prin Duhul Sfânt au pus în scris hotarele veșnice în ghilimele ale învățăturii adevărului care se află în Noul Testament. Tot ce depășește hotarele acestea este de la cel rău. Evagrie În istorie se scriu multe lucruri din domeniul închipuirii și al unei tradiții false, cum ar fi de pildă, icoana trimisă de mântuitorul lui Abgar, regele Edesei, și că această icoană a ajutat pe locuitorii cetății într-un război. Încheia citatul, Cartea a patra. Sfântul Ioan Gură de Aur, cu un glas ca de trâmbiță, zice Am învățat să consider numai Sfânta Scriptură negreșelnică. Celelalte cărți le citesc așa Oricât de sfinte și docte ar fi, nu le socotesc învățători drepte dacă nu îmi dovedesc prin scriptură și rațiune că trebuie să fie așa. Încheia citatul. Sfântul Atanasie cel Mare, socotit Părintele Ortodoxiei, spune clar și puternic Acestea sunt izvoarele mântuirii, cărțile canonice ale Noului Testament, pentru ca cel însetat să se adapte cu cuvintele vii pe care le conțin. Numai în acestea se cuprinde doctrina credinței. Nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele. Încheia citatul, vezi, epistola pascală. Sfântul Iostin Martirul Evangheliile sunt memorii, în ghilimele, ale apostolilor. Încheia citatul, apologia. Vicențiu de Lerin Canonul scripturii este perfect, suficient în el însuși și mai mult decât suficient pentru orice lucru. Încheia citatul din Comunitorium Origen Pietatea unui popor devine pietatea altor neamuri, încheia citatul. De aceea Dumnezeu ne-a dat un singur adevăr cu privire la orice lucru, iar acest adevăr ne-l a lăsat scris în cartea noului legământ, pentru ca orice adevărat creștin să-l asculte așa cum este. Nu tradiții, nu dati, nu obiceiuri nescrise, care pot fi interpretate de fiecare om cum îi place, ci cuvântul scris, aceasta ne-a lăsat Dumnezeu. Am dat aceste citate din vechi scriitori creștini ca să slujească drept documente pentru apărarea Sfintei Scripturi, pentru limpezirea autorității ei față de cei care o pun pe picior de egalitate cu așa zisat tradiție. Să nu ne fie frică să rămânem numai cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, paranteza Sfânta Scriptură. Cine rămâne cu cartea lui Dumnezeu rămâne cu Dumnezeu și cine rămâne cu Dumnezeu mai poate avea vreo teamă. În Dumnezeu și în cuvântul Său avem totul de plin. Cuvântul lui Sfânt este întreg și nu trebuie să-i se mai adauge ceva. N-a nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe 30 cu 6 Să bem din izvorul curat al Sfintei Scripturi. Râul tradiției nu prezintă nicio garanție. Montaigne, un scritor francez, spune Trebuie să te mulțumești cu lumina pe care binevoiește soarele să ne-o dăruie prin razele sale, iar cine va ridica ochii să dobândească mai multă din chiar ființa sa, să nu-i se pară ciudat dacă pentru temeritatea lui își pierde vederile. Încheia citatul. Să ne mulțumim cu lumina pe care ne-o dă Domnul Isus Hristos prin cuvântul său și să nu adăugăm nimic la ceea ce ne spune El, ca să nu rămânem în întuneric, ci să avem, Viață veșnică Și tot Montaign mai spune E o dovadă de mare prostie Ca să-ți întuneci propria lumină Pentru una de împrumut Încheia citatul Dumnezeu n-a lăsat în seama omului Ducerea la îndeplinirea planului său Cu privire la mântuirea lumii Ci toată lucrarea făcută Și care se face A lăsat-o în seama Duhului Sfânt Care este Duhul adevărului Omul nu este decât un vas de care se folosește Duhul Sfânt pentru împlinirea acestei lucrări dumnezeiești pe pământ. Tot ce a fost necesar pentru biserică, pentru nașterea, creșterea și desăvârșirea ei, cât și pentru chemarea ei în lume, se află scris în Sfânta Scriptură Cuvântului Dumnezeu. Biserica este trupul lui Hristos și așa cum pentru trupul omului, pentru desăvârșirea lui, civilizația n-a contribuit cu nimic, că legile vieții sunt aceleași, tot așa este și cu trupul lui Hristos. Legea Duhului de viață este aceeași. Romani 8,2 Lucian Blaga Nimic nu este așa de tare ca trecutul. Pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Încheia citatul. Să privim la primii creștini la felul cum trăiau ei învățătura Domnului Isus și să trăim și noi ca ei această sfântă și neschimbată învățătură. În Sfânta Scriptură avem tot ceea ce privește mântuirea și viața de credință. Cele adăugate ulterior, indiferent de cine, cultul icoanelor, cultul sfinților, cultul morților, paranteză parastasele, cultul moaștelor, cultul Maicii Domnului, etc., este o forțare a textului biblic. Prin forțarea textului biblic poți ajunge și la ateism, orice poți să scoți din Sfânta Scriptură dacă forțezi textul. Aceasta este un păcat mare, stricarea cuvântului lui Dumnezeu. Frații mei, copiii lui Dumnezeu, să ne fie scump ca lumina ochilor cuvântul scris al noului legământ și să vegem tot timpul ca să nu l înlocuim cu ceea ce vine din tradiția și datinile oamenilor.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 Ortodoxia 1963 Biserica în planul lui Dumnezeu Dumitru Staniloae, Dacă rămânem închiși în formulele noastre, ele ne devin idoli Încheia citatul Studii teologice 1970 Sfânta Treime, structura supremei iubiri Milton Adevărul este comparat în scriptură cu un izvor care țâșnește Dacă apa lui nu curge într-o continuă înaintare cade într-o mlaștină murdară, formând o băltoacă de uniformitate și tradiție, încheia citatul. Cu privire la adevărul cuvântului lui Dumnezeu și formele adăugate mai târziu, credinciosul trebuie să aleagă cuvântul. Acest cuvânt este întreg, complet, fără nicio lipsă când este vorba de adevărul esențial. Nu este nevoie de niciun adaos. Fer Augustin zice când Domnul nostru tace, cine mai poate spune, este așa sau este al minteri? Sau dacă am îndrăznit să o spunem, cum o dovedim? Încheia citatul.